Волин вдавав, що ловить тут рибу, що зустрічає її випадково. Але в перші рази його попереджав перелесник, потім вони вже домовлялись із дівчиною самі, коли вона прийде полоскати білизну, чи просто по ягоди, чи ще чомусь. Ти дуже змінився за цих останні кілька тижнів, волини, сказала Леа. Коли ми познайомились, ти здавався хлопчиком, зовсім підлітком. А зараз бачу, що ти справді старший за мене і вищий, сильніший. Волин мінявся за літо, він знав, що міняється, і це трохи турбувало його. Тепер це помітила Леа. Такий в мене вік, мабуть, а може це ти на мене так... «Впливаєш?» «Ой, та де вже я там?» Одного разу перелесник, також прибравшись у сільський стрій, узявся ніби ловити рибу із волином, коли прийшла на озеро Леа. Познайомились вони. Перелесник виступив у ролі старшого волинового брата. «Але ж ви зовсім не схожі. Волин білявий, а перелесник чорнявий, як смола». Хіба що очі у вас схожі, хоч і різного кольору, але однаково яскраві і великі, і брови. Я у батька вдався, а волин у маму. Мама в нас білява, але ж брови у нього геть, як у мене. Ти лиш глянь. Коли Лев вдивлялась в обличчя обох молодих людей, надзвичайно гарних, то вони вмить ставали дуже схожими. Для цього не треба було великих чарів. Варто було лише захотіти. Хоч в них і справді було щось схоже, але не вловне. Може, від молодості, від енергії, ще від чогось. А може просто ви такі схожі? Насправді, я спершу подумала, що ви не схожі. Перелесник часом З'являвся часом ні. А у волина з левою почалося народжуватися те, що вони називають коханням. А насправді, назви воно жодної немає. Бо його не можна окреслити, пояснити, виділити, виміряти. Симпатія, зваба, потяг одне до одного, бажання бути більш разом, говорити про що завгодно. Потім торкалися коханого, відчувати його дотик, його погляд, його волин втрачав голову від бажання. Не знав, як бути з дівчиною, як і що діяти, з чого починати. У його світі усе було просто і зрозуміло. Хто з ким хотів йти, то чув його поклик або відгукувався на нього, але... Відмовляв, може, і все тут. Це ж було зовсім інше. Як тут бути? Як говорити з нею? Як сказати їй? Що сказати? Волин не хотів тут жодних чарів. Хотів правди. А що буде потім? У Волина голова йшла круговерть. І він часто лежав, дивлячись у небо, десь на острові серед озера, і думав про це, не знаходячи вигоду. Царівна О не чіпала його. Вона сумом поглядала на нього час від часу, але тільки тоді, коли він згадував про неї. Вона притискалася до нього, коли він несподівано кидався на неї, ніби рятуючись від чогось, ніби шукаючи забуття і прихистку в її обіймах від невідворотного і невідступного, непідкупного рода, що керує долею, що належить до тих, що все знають. В його руках майбутнє кожне з'яви, і старежись розгнівити його. Волин – вже боявся своєї долі, страхався її, відчуваючи у своєму близькому майбутньому нескінченні біди і страждання. І тому обійми такої близької звабливої царівни оча були йому єдиним прихистком. Але не завжди. І чим далі рідше. Вона розуміла, що міняється у ньому щось, але не зачіпала його. Чекала волі рода. Чого ти ходиш з нею так довго? Розкажи їй, яка вона гарна, яка вона чудова. Дихни нею глибиною, силою своєю. Поцілуй, і вона твоя? Ради волинові перелесник. Але волин зволікав. Усе не міг підступитися до дівчини ближче. Аж одного разу перелесник Прилетів і загукав до нього. «Гей, іди сюди. Волин випірнув із води, вмить був на березі. «Слухай, я зовсім забув. Це ж для тебе якраз те, що треба. Тут досить недалеко у лісі є покинута на хатинка, вже давненько там ніхто не живе». Я про неї і не пам'ятав, а все летів та оком кинув ненароком і відразу про тебе згадав. Отож, ну, піди гуляти до лісу із дівчиною у тому напрямку, знайдете хатинку, а далі то вже дивись сам».